Я зроблю Геннадій налив собі коньяку цілий фужер І залпом випив Навіть не почув смаку і міцності Наче воду ковтнув Не треба, Генна, сказала Інна Ти ж за кермом За кермом Геннадій підвівся так, я за кермом. Ходімо. Ну, я відвезу тебе додому. Йдемо, чуєш? Півдороги до Лудова вони мовчали. Наче позабували усі слова. Геннадій був вдячний, що вона не починала розмову. Наказала чогось. Будь-яких слів. Єдине тепер було бажання аби швидше той з дідьський Влуді з'явився на обрії, аби швидше приїхати. Майнула думка. А вона ж насправді в моїй владі. Насправді, хоч зараз можу вести до царського села. Відкинув цю думку як щось бредке і непотрібне. Що з ним? Він боїться цієї жінки, колишньої однокласниці. «Синєї панчохи?» «На що схоже те, що він відчуває?» «Він, мов би, втікає від когось. Хтось, наче, їде за ним. Он, він бачить вогні цієї машини. Вона вже наближається. А там, за кермом, він це добре знає. Теж він. Геннадій. Генка Морс. Генка?» «Він щосили натискає на газ. Доводить швидкість до граничної межі». Вже на під'їзді до селища Геннадій сказав, вибач, якщо зможеш, то була ідіотська задумка. Я б хотів, ти дозволиш до тебе приїжджати? Інна промовчала, а тоді через кілька хвилин, мовби прокладаючи невидимий міст, а може й видимий, торкнулась його руки. «Навіщо, Гено? «Ти ж нічого до мене насправді не почуваєш!» Вона повернула до нього голову. «Тільки не кажи неправди, прошу тебе!» «Не кажи!» «Ліпше замуруй!» Що він міг сказати? «Нічого!» Усередині його сидів чорний птах. Великий чорний птах, що раптом розітнув його груди, розітнув, забрав геть усі почуття. Гнів, його суть, те, чим жив досі. Інна відчув він, справді була в його владі. А він, о диво, геть не міг цією владою, добровільним її рабством, скористатися і водночас таки справді нічого не почував до неї. Нічого. Добра, не дуже гарна ровесниця, тільки й усього. Він раптом побачив її там, на випускному вечорі. Вона йшла із сором'язливою посмішкою, геть збентежена, щоб запросити його на білий танець. Ось вона підходить і торкається його руки, каже якісь слова – а от які, і він пригадати не може. «Як би мені тепер згодилися б ці слова?» – подумав Геннадій. Але чи були вони ці слова? Чи вона просто підійшла і простягла руку? Селище вже спало. Геннадій висадив Інну біля її будинку. Вона вийшла з машини, затрималась на мить біля його дверцят. Добра ніч Гено, прошелестів її голос. У тому голосі він це добре відчув. Звучали ледь-ледь -лед стримувані сльози. Цілий клубок ридань застряг у її горлі. Він прорветься, коли вона переступить поріг свого дому, коли впаде на подушку у самотній своїй кімнаті. Що ж він накоїв? А що накоїв? Гемнадій відчув, як дрожать у нього руки.